Petr Mach, jak vystoupit z Evropské unie, kapitola čtyři, s názvem Vize samostatné České republiky. Kapitola 41 nelehká samostatnost. Na začátku je třeba říci, že samostatná existence státu neznamená, že všechno je snadné. Samostatné státy jsou pro velmoci vždy trné v oku. Každý samostatný stát musí počítat s tím, že i ostatní státy budou hájit své zájmy, které mohou být v protikladu k jeho národním zájmům. Evropská unie není stělesněním dobra, kázně a sebeobětování, je to spíš obrovský a mocný nástroj k prosazování národních zájmů velkých států, ať již jsou tyto zájmy prosazovány uvnitř Evropské unie nebo za jejími hranicemi. Každá suverénní země se musí mít neustále na pozoru a musí mít cílevědomou diplomacii, která účinně hájí národní zájmy. Samostatný stát musí mít na zřeteli, že Evropská unie si díky své velikosti může v obchodních jednáních se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie, snadněji prosadit své podmínky. Za každým mezinárodním jednáním Evropské unie se vždy implicitně skrývají pohrušky v styčení obchodních bariér. Mnozí byrokraté mezi čtenáři této knížky budou znát výraz norské fondy. Norsko, Liechtensteinsko a Island byli přinuceny přispívat členským státům Evropské unie do roku 2009 částkou 675 milionů EUR v pětiletých splátkách v rámci dohody mezi EU a evropského hospodářského prostoru a Norsko musí navíc přispívat částkou 567 milionů EUR v pěti splátkách v rámci separatní dohody mezi EU a Norskem. Proč norové na toto výpalné přistoupili? Jak uvedl poslanec norského parlamentu Inge Lening, když zastupujete zemi se 4,5 milionů obyvatel a proti vám stojí Evropská unie, v níž žije stokrát víc lidí, nemáte na výběr, nezbývá než podmínky přijmout. Ministr zahraničních věcí Islandu Holdor Asgrimson doslova uvedl, že politika Evropské unie vůči severským zemím připomíná neokolonialismus. EU po Islandu žádá nejen přejímání evropských směrnic týkajících se environmentální politiky a vnitřního trhu a odvádění přímých plateb členským zemím Evropské unie, ale požaduje i pro Islandiany zvlášť citlivé omezení rybolovních práv Islandu v Severním moři ve prospěch rybolovních práv EU. Dne 18. prosince 2009 byla dojednána dohoda o pokračování finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska na období 2009 až 2014. Evropská unie opět přiměla Norsko, Island a Liechtensteinsko platit po dobu dalších pěti let členským státům Evropské unie finanční příspěvek ve výši 357,7 milionů eur. Z toho 97% bude opět platit Norsko. 350 milionů eur je hodně peněz, ale je to 0,13% norského HDP. Kdyby Norsko bylo členem Evropské unie, museli by norové platit 3,5 miliardy eur. Desetkrát tolik. Evropská unie se pokoušela dojednat podobnou dohodu se Švýcarskem, takže vznikly i švýcarské fondy. Švýcarsko nakonec souhlasilo s platbou 125 milionů eur ročně po dobu pěti let, ale za podmínky, že platby nepůjdou do žádné ze starých členských zemí EU. 129 milionů eur představuje 0,036% švýcarského HDP. Švýcarům se tedy opět povedlo dojednat lepší podmínky než norům. Navíc dohoda Evropské unie se švýcarskem byla sepsána jako nezávazné memorandum a taky také švýcaři interpretují a dotují jen takové projekty, které mají význam pro Švýcarsko. Další tlak na malé, evropské stá na malé státy Evropské unie vyvinula poté, když e, e, další tlak na malé státy Evropská unie vyvinula poté, když zjistila, že stále více jejich občanů převádí úspory do Švýcarska a dalších zemí mimo EU, které nezdaňují úroky. S Andorou, Monakem, Republikou San Marino, Lichtensteinským knížectvím a Švýcarskem nakonec EU vyjednala dohodu, podle níž tyto země musely výměnou za volný obchod z EU zavést daň z úroku ve výši 35% skladů, které si v těchto zemích uloží občané EU a výnos odvádět členským zemím Evropské unie. Když si tedy Němec uloží 100 000 eur do švýcarské banky a získá úrok 5000 eur, Švýcarsko musí strhnout daň 1750 eur a peníze poslat německému ministerstvu financí. Došlo tak k výraznému potlačení daňové konkurence. Mezinárodní daňová konkurence přitom představuje jediný účinný tlak na byrokrasii. Nutí státy omezovat nejškodlivější a nejnákladnější daně. I toto opatření lze ale celkem snadno obcházet a řada Němců začala místo klasických vkladů zakládat v zahraničí nadační fondy. jejichž úrok tě, těmto daním nepodléhal, vzhledem k tomu, že to byly právnické osoby založené za hranicemi EU. Německá vláda neváhala nasadit agenta Světajné služby do Lichtensteinské banky, aby ukradl bankovní data na jejichž základě začala stíhat vlastní občany kteří jen chtěli uniknout daní z úroku, jenž v Německu bez tak sotva pokry, pokrývá inflaci. Lichtenšteňsko se proti tomuto zásahu do suverenity země ostře ohradilo. Lichtenšteňský princ Alois vydal prohlášení s názvem Lichtenšteňsko požaduje, aby bylo respektováno jako suverénní stát. V němž mimo jiné uvedl. Jsme malá země, závislá na přátelských, sousedských vztazích. Současně jsme ale suverenní stát a, jak doufáme, nežijeme v době, kdy platí moc silnějšího místo mezinárodních dohod a mezinárodního práva. Německo by rádo znovu hrálo vůdčí roli v Evropě, která chce vyznávat základní principy demokratického právního státu. Jsou opravdu metody uplatňované vůči jednomu z nejmenších států Evropy v souladu se základními principy demokratického právního státu? Navzdory tlaku Německa a Francie odliv kapitálu do Lichtensteinska a Švýcarska trvá. více, odchází nejen kapitál, ale i stále více občanů. Stále více Němců a francouzů odchází do ciziny a zejména do Švýcarska za ním daněmi a lepším právním řádem. Hlasují nohama proti vysokým, v uvozovkách hlasují nohama proti vysokým daním a přebujelému byrokratickému systému. Když oznámil odchod do Švýcarska populární francouzský zpěvák Johnny Holiday a následoval tak populárního herce Alen, Alana Delona, bylo z toho mezi francouzskými politiky posvížení. Asi jako kdyby kvůli vysokým daním opustila Českou republiku nejprve Jiřina Bohdalová a pak Karel Gott. Když sníží dědickou daň a daň z majetku, vrátím se, uvedl Holiday. Přední politik francouzské socialistické strany, Arnold Montenberg pohrozil Švýcarsku sankcemi. v postoj označil za vydírání a švýcarské nízké daně za kořistnické, protože jsou nízké. V úzovkách nízké. Švýcarsko podle něj e, zneužívá globalizace ke svému prospěchu a ty je z bohatých, čímž podrývá francouzskou solidaritu. Podle Montenberga je třeba uplatnit vůči Švýcarsku. Obchodní blokádu, podobně jako vůči Monaku v roce 1963, protože prý. jinak na daňové ráje připraví daňové peklo. Bylo mu to ale málo platné a oba umělci zůstali ve Švýcarsku. Švýcarská prezidentka Michelin Kalmirej francouzům a Evropské unii vzkázala, ať se sklidní a ať si, když vyhrožují obchodní blokádou, uvědomí, že denně přechází švýcarské hranice 100 000 francouzů cestou za prací. A že Evropská unie více exportuje do Švýcarska než Švýcarsko do EU. Je věci švýcarských voličů, jestli chtějí své daňové systémy měnit, nepotřebujeme niči rady, uvedla prezidentka v reakci na tlak Francie. Sociální demokracie švýcarské prezidentky byla přitom jako jediná strana ve Švýcarsku pro vstup do Evropské unie. K francouzským socialistům se tak podařilo udělat euroskeptiky i ze švýcarských sociálních demokratů. Evropská unie v čele s Německem a Francií se snaží tlačit sousední státy ke zdi, ale kvůli rostoucímu zdanění a zvyšování objemu regulací se rozdíl v životní úrovni mezi Německem a Francií na straně 1 a Švýcarskem a dalšími nezávislými státy na straně 2 prohlubuje. Stále více Francouzů a Němců své země opouští, aby odešli do osvobodnějších zemí. Počet Němců, kteří denně dojištějí do Švýcarska za prací od roku 2004, do roku 2009 stoupl z 35 tisíc na 45 tisíc. Počet francouzských kastarbejtrů vzrostl za stejné období z 90 tisíc na 114 tisíc. Počet francouzů trvaležících ve Švýcarsku vzrostl od roku 2004 do roku 2008 z 69 tisíc na 89 tisíc. Počet Němců, kteří trvá leží ve Švýcarsku, vzrostl za stejné období ze 146 tisíc na 235 tisíc. Pro odcházející Němce je Švýcarsko nejpopulárnější destinací, následováno spojenými státy. Skoro ve všem je tu míň byrokracie a daně tu mám asi o 40% nižší. Uvedl pro britský denní, kdy independent, jeden německý občan, který se trval, usadil v Curychu. Celkově odchází z Německa žít do ciziny na 160 tisíc německých občanů ročně. A toto číslo každým rokem roste asi o 10 tisíc lidí. Jak poznamená Lichtensteinský princ Alois. Německo sotva dokáže vyřešit problém, který má se svými daňovými poplatníky, jednoduše tím, že zaútočí na Lichtenštejnsko. Podle nedávné mezinárodní studie je německý daňový systém nejhorší na světě. Lepší má i haiti. Německo by udělalo lépe, kdyby své daňové příjmy použilo na zlepšení vlastního daňového systému než k nakoupení ukradených dat, jejichž legální použití, co by důkazuje pochybné. Jak ukázala další studie, čím je stát demokratičtější a přátelštější vůči svým občanům, tím méně má problému se svými daňovými poplatníky. Pokud se Evropská unie nezmění a nesníží svým členům počet regulací a daně, bude emigrace nadále nabývat na síle. Česká republika má solidní šanci brzy dohnat Německo a Rakousko v životní úrovni. Má to ale jednu podmínku. Nesmíme svoji ekonomiku tolik regulovat a zatěžovat daněmi jako Němci. Kapitola 4.2 Jak dohnat Německo Česká republika ušla od pádu komunismu v roce 1989 v velký kus cesty k dostižení hospodářské úrovně západních států. Zatímco reálný růst v Německu byl za uplynulou dekádu mizivý a hodnota eura se vůči dolaru pohybovala jen pozvolna, Česká ekonomika rostla a koruna vůči dolaru trvale posilovala. Výsledkem německé stagnace a českého hospodářského růstu je, že zatímco v roce 1999 činil český HDP na hlavu v amerických dolarech 23% německého, v roce 2009 to bylo 46%. Kdyby česká ekonomika doháněla německou ekonomiku i nadále stejným tempem jako v uplynulém desetiletí, do deseti let by se hrubý domácí produkt v obou zemích vyrovnal. Už nebudeme chudší sousedé, průměrný Čech si vydělá stejně jako průměrný Němec, české firmy budou investovat kapitál v Německu, zemí s levnější pracovní silou. Bude ale opravdu za deset let v roce 2020 HDP na hlavu v České republice vyšší než v Německu? Růst ekonomiky je úzce zpět s ekonomickou svobodou. Kde jsou nízké daně a kde neexistují zbytečná omezení svobody volby, tam reálné výdělky lidí rostou. Česká republika se třásla po pádu komunismu obrovské břemeno vysokých daní a omezení svobodného konání lidí. Lidé začali podnikat, pracovat v soukromých firmách a svobodně rozhodovat o svých výdajích. Německo začalo naopak zaostávat za spojenými státy a dalšími rychle rostoucími ekonomikami západu. Daně vyšponované přemírou sociálních dávek začaly dusit místní podnikatele. Vysoké státní zadlužení začalo neúnosně zatěžovat státní rozpočet. Regulaci rychle přibývalo. Kapitál z Německa začal odcházet, stejně jako stále více produktivních občanů. Česká republika bude pokračovat v dohánění německé hospodářské úrovně jen tehdy, pokud zůstane svobodnější zemí než je Německo. Bohužel ale všechny nešvary, které tlumí hospodářský výkon Německa, kdysi mod v úvozovkách motoru evropské ekonomiky, se přenáší skrze evropskou legislativu i do České republiky. Po vstupu do Evropské unie se zvýšilo zdanění dovozu. Dramaticky se zvýšila míra přerozdělování, stát začal masivně dotovat zemědělství i průmysl. Začaly růst daně. Svoboda volby ustupuje nařízením a regulacím. Obrovsky narostla byrokracie. Skrze EU je nám ordinována německá energetická politika, v níž stár vede podniky k vyrobě drahé elektřiny, nafty a benzinu z tzv. obnovitelných zdrojů. Česká republika má šanci dohnat do deseti let Německo pouze tehdy, pokud se vymaní ze sevření evropských regulací a navrátí svým občanům svobodu, svobo, svobodu volby. Pokud se to nestane, pokud se Česká republika spokojí s přebyrokratizovaným přerozdělovacím státem, který neustále omezuje svobodu volby. Přestane i česká ekonomika růst, stejně jako přestala růst ekonomika německá. V rámci Evropské unie nelze zlepšení legislativy dosáhnout. Evropská unie se o to pokusila v roce 2000. Tváří v tvář po malému hospodářskému růstu a vysoké nezaměstnanosti vyhlásila velkou, s velkou pompou tzv. Lisabonskou strategii, plán, jak se stá do roku 2010 nejdynamičtější hospodářskou oblastí světa? Nepovedlo se to, protože tento plán naprosto nepochopil příčiny úpadku. Kapitola 4:3. Proč se Evropská unie nestala nejdynamičtější ekonomikou světa. Na přelomu století narůstala frustrace vůdců Evropské unie z toho, že evropská nezaměstnanost patří k nejvyšším na světě a že tempo ekonomického růstu je pomalejší než v zemích subsaharské Afriky. Zaustávání za spojenými státy se prohlubovalo a předbíhat začaly Evropu v životní úrovni země jihovýchodní Asie. Politici EU proto přijali ambiciozní plán, který nazvali Lisabonská strategie. Cílem plánu bylo učinit z Evropské unie v úvozovkách do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější na znalostech založené hospodářství na světě, hospodářství s udržitelným, hospodářským růstem, které vytváří více pracovních příležitostí s vysokou přidanou hodnotou a vyšší sociální soudržnost. Konec citáte, konec citate, citace. V Evropské unii měla podle plánu plán, panovat plná zaměstnanost. Dnes víme, že plán nevyšel. Růst je pomalejší a nezaměstnanost vyšší. Jihovýchodní Ázie, Afrika i Blízký východ naopak rostly rychleji než kdykoliv dříve. Těžko tedy může Evropa svádět neúspěch na počasí, globální problémy a podobně. Dokonce i sociální rozdíly jsou nyní v Evropské unii větší. Bohatné evropská mandarinská elita. podnikatelé, kteří si prosazují pro sebe skrze Evropskou komisi výhody a byrokraté, kteří zájmům těchto podnikatelů slouží. Naopak chudí lidé chudnou, protože evropské regulace jim zdražují elektřinu, benzín a potraviny, a vysávají z nich stále více peněz na vydržování rostoucí byrokracie. Bohatnou podnikatele přisátí na evropské dotace a všelijaké výhody od stavitelů solárních elektráren po výrobce zářivek. Pruselští úředníci si zvyšují platy, i když hrubý domácí produkt klesá. Nový evropský prezident jenž nemá prakticky žádnou odpovědnost a nikdo jej nezná, bere plat vyšší než prezident Spojených států, který za svoji politiku musí skládat účty před svými voliči. Kapitola, kde udělali soudruzy chybu. Proč plán EU nevyšel? Protože politici Evropské unie sice správně identifikovali příznaky nemocné ekonomiky, pomaly hospodářský růst a vysokou nezaměstnanost, ale nedokázali rozpoznat pravé příčiny ztráty ekonomické dynamiky. V důsledku toho předepsali špatnou léčbu. Mezi opatřeními Lisabonské strategie byl závazek zvýšit státní vydaje na vědu a výzkum na 1% hrubého domácího produktu a soukromé výdaje na 2% HDP, zvýšit objem úvěru Evropské investiční banky, zásadně zvýšit investice do, lidských, do vozovkách lidských zdrojů a v případě snižování daní přednostně sníží daňové zatížení lidí s nízkými příjmy. Plán si nutně získal přiznívce mezi plánovači a socialisty všech barev. Jak uvedu například poslanec Miroslav Ransdorf ve sněmovně v pátek 18. prosince 2002, Lisabonská agenda je věc, kterou z naší strany silně podporujeme. Myslíme si, že to je právě ten směr, kterým by se Evropská unie měla ubírat. Následovalo přijetí desítek v úvozovkách akčních plánů, národních strategií, operačních programů s cílem čelit výzvám. Členské státy museli podávat pravidelné zprávy o plnění Lisabonských cílů, dokonce jsme museli mít jednoho ministra zodpovědného za jejich vykazování. Členské státy začaly plně označovat část veřejných výdajů jako výdaj na vědu a výzkum aby plnili plán. Zavedli daňové úlevy pro investice do vědy a výzkumu. EU zvyšila objem úvěru Evropské investiční banky a jako houby dešti začaly z evropských dotací a národních doplatků vyrůstat všemožné školící agentury. Investice do lidských zdrojů se přeci staly prioritou. Co na tom, že agentury školí jen aby školili? Neuspokojují poptávku klientů, uspokojují poptávku Evropské unie. V mezičase začalo být jasné, že se cíle jaksi nedaří plnit. Eurokomisař Ginter Verhuygen, Verhuygen před europoslanci v roce 2004 řekl, že Lisabonská strategie je strategickou volbou EU s cílem zachovat evropský model v 21. století a uhájit jeho hospodářský význam v globálním kontextu, aby v zápěti soudružsky přiznal nedostatky v plnění cílu. Po čtyřech letech provádění jak na úrovni EU, tak v jednotlivých členských státech je však situace dalece vzdálená uspokojivému stavu a bude velkou výzvou dosáhnout strategických cílů Unie vytyčených v Lisabonu již do roku 2010. Navrhl proto i dodatečná řešení, jako například zřízení Evropského institutu pro rovnost pohlaví, protože k uskutečnění cílu lisabonské strategie je rozhodující zejména zvýšení procenta zaměstnanosti žen a podpora podnikatelek. I stalo se, institut byl zřízen nařízením řízením 1922 lm. 2006. Ani pak se ale počet podnikatelek ze záhadných důvodů nezvýšil. Kapitola Centrální plánování pro 21. století Jak to, že se nepodařilo cíle Lisabonské strategie naplnit, když si tolik inteligentních a dobře placených lidí dalo práci s jejím vymyšlením a uváděním do praxe? Protože Lisabonská strategie byla a je novodobou verzi komunistického plánu dohnat a předehnat. Před 50 lety byla v módě ocel a uhlí, tentokrát chtěli plánovači podporovat výzkum a vzdělávání. Princip ale zůstává stejný. Politici opět věří, že jsou lépe kvalifikovaní k rozhodování o tom, kolik a do jakého odvětví investovat, než miliony samostatně myslících lidí. Tento princip nefungoval pod vládou komunistů a nemůže fungovat ani dnes pod praporem EU. Lisabonská strategie ignorovala tyto otázky. Co když státem nasměrované výdaje na vědu a výzkum budou nasměrovany neefektivně? Co když se každá firma sama lépe v, daňovém, v, nadu, v, danu, v, danu, v daňově neutrálním prostředí rozhoduje, jaký výdaj je efektivnější? Co když podnikatele dokážou sami utrácet své peníze rozumněji než politici, kteří jejich daně posílají tu na navýšení kapitálu Evropské investiční banky, tu na dotace školicích středisek? Lisabonská strategie si tyto otázky nepřipouštěla, protože byla centrálním plánem. Nenabízela řešení problému pomalého hospodářského růstu a vysoké nezaměstnanosti v tom, že by se lidem nechalo více svobody. Lisabonská strategie naopak přinášela jen nové sociálně-inženýrské vize a nové přesměrování peněz daňových poplatníků. Žádný centrální plán nemůže zajistit lepší využití vzácných zdrojů než miliony nezávislých plánů svobodných jedinců na trhu s nepokřivenými cenami. A nikdy by byli eurokomisaři dvakrát chytřejší než my ostatní. Jak napsal rakouský ekonom Friedrich August Hayek, problém Centrálního plánování je v tom, že informace nejsou soustředěny v jediném mozku a proto je nezbytné, aby bylo při řešení problému použito vědomostí, které jsou rozptýlené mezi mnoha lidmi. Pokud budou evropští politici věřit, že dokážou pomoci centrálních plánů, povídek, dotací a regulací řídit ekonomiku lépe než jednotlivci vstupující do, kontra do kontraktů na dobrovolné bázi? Bude evropská ekonomika dále trpět. Kapitola legislativní nákaza Podstatnější než samotný obsah Lisabonské strategie byla skutečnost, že místo, aby Evropská unie umožnila jednotlivým státům přicházet s odlišnými řešeními, předepsala všem léčbu podle jednoho mustru. To samozřejmě zvýšilo celkové škody, pakliže plán byl špatný a místo k růstu vedl k dalšímu plýtvání. Politici nejenže nepoznali příčiny choroby, nerozpoznali ani, že se jedná o chorobu na kašlivou, a nerozpoznali mechanismus, kterým se tato choroba přenáší. Žádná jiná evropská země nestratila hospodářskou dynamiku tak jako Německo. Bohužel receptem německé vlády není omezit regulace a snížit daně doma. Němci chtějí své problémy vyřešit, vyřešit tím, že přimějí ke zvyšení daní a regulaci ostatní evropské země jak uvedl někdejší německý kancléř Gerhard Schröder. Právě kvůli touze zachovat historicky vyvinutý a kulturně atraktivní evropský model, jsme mi Němci odhodlání sjednotit a rozšířit Evropskou unii. Rozšiřování jurisdikce se stalo jedinou možností, jak přeregulovaný model ještě na čas zachovat. Tváří tvář, konkurenci jiných právních řádů tento model ztrácí dynamiku. Ekonomický model, o kterém Schröder hovořil, je model velmi krátku zraky. Je to model, který podporuje neaktivitu na úkor činorodosti, dobývání výhod skrze stát oproti podnikatelské odvaze. Tuto nemoc typickou pro země kontinentální Evropy ekonomové dávno pojmenovali jako eurosklerózu. Dosud ale nikdo nepochopil, že euroskleróza je nemoc nakažlivá a že její nákaza se šíří prostřednictvím evropských směrnic a regulací. Její bacily přeskakují z Německa, Francie a dalších přeregulovaných ekonomik na ostatní evropské národy. Proces jejího šíření je nazýván harmonizací v uvozovkách legislativy, stejně tak bychom mohli ovšem mluvit o v uvozovkách germanizaci evropské legislativy. Obvyklý způsob ochrany před nakažlivou chorobou je karanténa. Země střední Evropy však místo, aby se izolovaly předškodlivou evropskou legislativou, zavádějí ji bez řádných parlamentních debat v obrovských dávkách do svých právních řádů. Nenašli v sobě put sebe záchovy, aby odmítli Lisabonskou smlouvu, která šíření této choroby dále usnadňuje. Cílem euroústavy alias Lisabonské smlouvy bylo usnadnit zavádění nových rigidních předpisů. Jak uvedla komisářka Margot Wallströmová, Evropská ústava redefinuje kvalifikovanou většinu tak, aby zjednodušila a usnadnila rozhodování v radě. Nový systém usnadní dosáhnout kvalifikované většiny potřebné k přijetí návrhu komise. Navíc se má vztahovat na více oblastí a má zrušit právo veta ve 24 oblastech. Kdyby nebylo Evropské ústavy, rozhodnutí týkající se například imigrace nebo kultury by i nadále vyžadovala jednomyslnost. Evropská unie už dávno neumožňuje konkurenci členských zemí v zemědělské politice. V oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí byla již téměř odstraněna měnová konkurence. S Lisabonskou smlouvou postupně vymizí také zbylá konkurence v daňové legislativě a pracovním zákonodárství v energetice a imigrační politice. Evropská unie získala právo určovat členským státům cíle pro hospodářskou politiku a politiku zaměstnanosti. Obhájci nového systému hlasování zakotveného v Lisabonské smlouvě tvrdili, že by jinak bylo takřka nemožné v rozšířené EU dosahovat schody nad navrhovanými směrnicemi. To je ale přesně to, co evropské země potřebovaly. Méně nařízení a méně směrnic. Na přeregulovanost doplatilo před lety rakousko-uherské mocnářství. František Palacký před touhou Rakouska řešit problémy další centralizaci varoval a správně pochopil, že když někdo hodně mluví o potřebě efektivní vlády, myslí především pohodlnou vládu. Praví se, že vláda rakouská musí být i silná a důrazná, a tedy především soustředěná na jednom místě a v rukou jedněch. Zdá se, že naši odpůrcové pletou v řeči své snad mimovolně mimo rozličná ponětí dohromady, mluvit se totiž o vládě silné, a mínit se pod tím jen vládu pohodlnou. Jestli tomu tak, nechceme jim v tom odpírat i naprosto. Máme však za to, že pohodlí nenáleží mezi přední požadavky vlády konstituční. Pohodlný, co do státního zřízení, Jest jen despotismus a barbarství. Palacky, jak víme, varoval marně a Rakousko-Uhersko se sedmdesát let na to rozpadlo v krvavé válce. Jedinou účinnou cestou k hospodářskému růstu je snížení daní, neefektivních veřejných výdajů a regulací. A jedinou účinnou cestou ke snížení daní, vládních výdajů a zbytečných regulací je konkurence právních řádů, neharmonizace. Existují-li různé právní řády. Pak mohou být dobré zákony napodobovány a špatné zavrhovány. Chceme-li se z této škodlivé infekce regulační nákazy vyléčit, nepomůže pokus o snížení mest státních zaměstnanců ani emise dalších státních dluhopisů, vláda ČSSD ani vláda ODS, ani jejich společná vláda. Pomůže jen odstranění příčiny nákazy. Přerušení spojení mezi českým právním řádem a legislativou Evropské unie. Aby se evropské ekonomiky staly opět konkurenceschopnými, musí být umožněna konkurence mezi jednotlivými právními řády. Kapitola EU se nepoučila, bude hůř. Naivní čtenář by si mohl myslet, že blamáží s Lisabonskou strategií se Evropská unie ponaučila. Neponaučila se ani v nejmenším. Většina evropských politiků si myslí, že chyba byla v tom, že regulovali málo nebo že regulovali špatně. Převládá volání po v uvozovkách lepší regulaci. Jiní politici si myslí, že chyba byla v komunikaci. Komunikace Lisabonské strategie je dlouhodobým oříškem. Proto jsem dnes navrhnul jako jedno z opatření pro její zlepšení, aby se Lisabonská strategie v dalším období přejmenovala, protože... Si lidé stále pletou s Lisabonskou smlouvou. Uvedl například 22. dubna 2009 vicepremiér České vlády Alexandr Vondra. Evropská komise Vondru vyslyšela. Cíl dohnat a přehnat byl posunut na rok 2020 a strategie byla přejmenovaná na EU 2020. A máme se na co těšit. Komise vydal 24. listopadu 2009 dokument, podle něhož nás čeká uvozovkách. Transformace EU v promyšlenější, ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiku. Podle komise v uvozovkách žádný členský stát nemůže sám úspěšně tyto úkoly vyřešit. Naopak, pokračuji v citaci, úkol vytvořit udržitelné sociálně tržní hospodářství, to je solidární, promyšlenější a ekologičtější hospodářství bude vyžadovat zvýšenou politickou koordinaci. Konkrétně v průmyslové politice je nutné zaujmout zcela nový přístup a je nezbytná integrace různých politických nástrojů spojením institu institucionálních, reform, lepší regulace, nových iniciativ a veřejných investic. V návaznosti na nová ustanovení Lisabonské smlouvy by proto měla rada ustanovovat strategii, tedy činit klíčová rozhodnutí a určovat cíle. A cože by politběro mohlo navrhovat? V dokumentu najdeme návrhy, jako je předepisování v uvozovkách zkrácené pracovní doby nebo potírání neúčinné segmentace trhu. Také nevím, co to je. Dále bude potřeba, citace, změnit naši ekonomiku cílenou regulací, či Odstranit nerovné zacházení s osobami samostatně vydělečné činnými v rámci většiny systému sociálního zabezpečení. V závodce tím EU zřejmě myslí větší zdanění živnostníků. Nechci být špatným prorokem, ale dokud budeme v EU, čeká nás více regulace a pomalejší hospodářský růst. Kapitola 4.4 Česká republika jako daňový ráj Vystoupení z Evropské unie není cíl sám o sobě. Nejvyšším cílem je svoboda občanů České republiky, s níž přichází prosperita. Vystoupení z Evropské unie je cestou k tomuto cíli. Vím, že bude trvat dlouho, než vznikne v České republice politická většina pro vystoupení z Evropské unie. Chtěl jsem ale v této knižce jasně ukázat, že členství v Evropské unii má alternativu. Znovu získání samostatnosti je podmínkou nutnou. Nikoli však podmínkou, postačující k tomu, aby se Česká republika stala svobodnou a prosperující zemí. Se samostatností musíme dobře zacházet. Musíme v sobě najít dost síly, abychom dokázali dobře využít svobody, určovat si zákony sami. Musíme si dokázat zvolit politiky, kteří budou ochotní nebrat nám svobodu rozhodování, politiky, kteří budou schopni zrušit hloupé regulace, Seškrtat neefektivní výdaje, zastavit státní zadlužování. Česká republika jako samostatný stát může být otevřenou, přátelskou, ekonomicky liberální zemí, která ráda uvítá zahraniční turisty i investory. Může být zemí, která nebude občany zatěžovat přílišnými daněmi, zemí, která si vše váží svobody svých občanů. Měli bychom být zemí svobodnou, otevřenou zahraničnímu obchodu, Zemí, jejíž občané mohou volně cestovat do zpřátelené ciziny, stejně jako občané zpřátelených zemí k nám. I hned po znovu získání samostatnosti bychom mohli zrušit. Povinné přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu, úspora pro občany 10 miliard korun ročně. Povinné vyrábění elektřiny ze slunce a větru, úspora pro spotřebitele 40 miliard ročně. Daň z elektřiny, uhlí a plynu, kterou jsme museli zavést a jejíž výběr sotva pokrývá náklady na výběr. Úspora 4 miliardy ročně. Zákaz žárovek. Občané se budou sami rozhodovat, kam si koupí zářivku a kam žárovku. Získám je, získáme zpět 6 miliard korun, které jsme museli zaplatit jako kapitálový vklad do Evropské investiční banky. Občané získají ročně 9 miliard korun které dnes v podobě cel uvalených Evropskou unii na dovážené zboží, odvádíme ve prospěch rozpočtu Evropské unie. Mohli bychom prostě cela nevybírat a občanům v cenách dováženého zboží těchto 9 miliard korun ročně ušetřit, jako to dělá například Švýcarsko. Přestaneme platit roční příspěvek 40 miliard korun do rozpočtu Evropské unie a přestaneme vynakládat 20 miliard korun na kofinancování evropských dotací. Přestaneme si dotacemi pokřivovat trh. Podnikatelé už nebudou moci dostávat dotace na rekonstrukci hospody nebo na nákup tiskařských strojů. Místo toho budou všichni platit nižší daně. Místo nemravného soutěžení o dotace, budou podnikatele opět mezi sebou ferově soutěžit kvalitou a cenou svých služeb. Budeme moci zrušit celou řadu zbytečných úřadů, které musíme mít na přerozdělování evropských dotací. Ušetříme miliardy korun daňových poplatníků. Česká republika je navíc doslova dopravní křižovatkou uprostřed Evropy. Z Rumunska, Bulharska a dalších východních zemí se vozí do západní Evropy obrovské objemy zboží, od automobilů přes potraviny po ledničky. Česká republika je pro toto zboží přirozenou dopravní cestou. Musíme si ale za tuto dopravu nechat řádně zaplatit, po znovu získání samostatnosti budeme moci za tranzit zboží přes naše území učtovat vyšší míto, zatímco dnes sazby za přeshraniční tranzit reguluje Evropská unie. Dopravci budou nakonec radit platit více za české dálnice, než aby se trmá celý přes Alpy. Jako samostatný stát sousedící s Evropskou unii se dokonce může Česká republika stát jakýmsi daňovým rájem. A efektivně přilákat ke zdanění daňové poplatníky sousedních zemí. Existuje několik nezávislých suverenních států, které sousedí s Evropskou uní, například Andorra a Švýcarsko, které do Evropské unie nikdy nevstoupily, nejenže z EU sousedí, jsou Evropskou unii dokonce obklopeny. Většinu států, které z EU sousedí, Evropská unie současně označuje za daňové ráje. Výraz v uvozovkách daňový ráj přitom není přesný. Vznikl nejspíš tak, že Němci či francouzi si při překladu anglického výrazu tax heaven popletli slovo haven, přístav, útočiště, se slovem heaven nebe ráj. A vzniklo z toho stour paradis či paradis fisco. Češi to z němčiny či francouzštiny patrně převzali. Žádná země není rájem, jsou jen země, kde se dá slušně žít a kde stát lidem nebere víc, než kolik je nezbytně nutné. Faktem ale je, že země, které Evropská unie označuje za daňové ráje, se vyznačují nejen nízkým zdaněním, ale i vysokou životní úrovní. Tyto země se stávají stále častěji útočištěm pro daňové poplatníky ze zemí EU a země EU stále více zaostávají za životní úrovní v těchto daňových rájích. Zatímco EU svým členům například nařizuje mít DPH v minimální vyši 15%, respektive 5% na potraviny a některé služby, ve Švýcarsku mají DPH v základní vyši 7,6%, 2,4% na potraviny. V Andoře DPH vůbec nemají. V nezávislých státech, které EU uznačuje jako daňové ráje, mají v průměru vyšší životní úroveň nižší míru nezaměstnanosti či vyšší střední očekávanou délku života. Tak například stát, je to ostrov Guernsey, HDP na hlavu je 60, 45 000, míra nezaměstnanosti 0,9 a střední délka života 80. Zatímco EU nařizuje minimální vyšší daně z benzínu 0,359 eur 9,7 korun na litr, Švýcarsko i Andorra mají daň pod touto úrovní a jejich státní rozpočty těží z toho, že jim rádi platí spotřební daň z benzínu cizinci, kteří nechtějí tankovat v drahé Francii či Německu. Kdyby byla Česká republika nezávislým státem vedle Evropské unie, mohla by podobně jako Andorra nebo Švýcarsko stanovit své daně pod úrovní Evropské unie. Čeští občané by jednak mohli platit nižší daně a jednak by ministerstvo financí vybralo více peněz od cizích daňových poplatníků, kteří by si u nás častěji dali oběd, častěji natankovali a nakoupili více zboží a služeb. Česká republika má víc navíc krásnou přírodu a je historickým klenotem. Je předurčena k tomu, aby její obyvatele těžili z této unikátní příležitosti. Jediné, co potřebujeme, je svoboda. Kapitola 4.5 Omezme moc politiků Je mnoho států, v nichž si vláda uzurpovala moc nad životy lidí, a lidé se této moci podvolili. Jinými slovy lidé svou pasivitou dovolili své vládě, v naší zemi a v mnoha dalších státech lidskou svobodu potlačovat. Výsledkem této pasivity občanů je hospodářské zaostávání a postupné pošlapávání přirozených práv a důstojnosti lidí nebo dokonce v extrémních případech některých nešťastných států bída a persekuce nevinných kritiků vlády. Dobrý stát nesmí být entitou založenou na nadřezenosti státní moci nad lidmi. Státní moc musí být naopak velmi přísně omezena, tak, aby sloužila ochraně života a majetku lidí a aby nemohla být zneužívána ve prospěch jedněch a naukor druhých. Mnohy čtenář si nejspíš pomyslí, že to nelze, že svět už je prostě takový, že vždy bude existovat vrchnost oni, kteří mají moc a tvoří si zákony výhodné pro sebe, a my, ostatní, kteří jejich výhody platíme. Vláda v České republice kontroluje téměř každýčký aspekt našeho života. Dotuje průmyslovou výrobu, turistiku, film, export, import, školky i počítačové kurzy. Prakticky všechno. Vyplácí rodičovské příspěvky. I příspěvky na péči o staré. Mnozí lidé pak žijí v iluzi, že mají tyto služby v uvozovkách zdarma. Platíme to samozřejmě my. Jen o klikou. A tudíž v konečném důsledku dráž. Daně jsou obrovské. Běžný zaměstnanec odvede státu na různých daních a opovinných odvo odvodech přes polovinu své mzdy. Prostor pro dobrovolnost a pravou dobročinnost se zužuje. Při takto vysokých daních a bez počtu dotačních programů už téměř každému připadá nesmyslné. Aby si sám bez státních příspěvků platil plenky pro své děti... Sám bez dotací na sport platil plný náklad sportovního oddílu svých dětí, nebo se bez příspěvku na péči postaral o vlastní staré rodiče. Nemluvě o klesající ochotě bez dotací organizovat výstavy, koncerty, přednášky a pečovat o památky. Proč bych měl přispět? Nač platím státu tak velké daně? Požádejte si o dotace. Pomysli si mnohý daňový poplatník. Je to pochopitelný postoj v současném přerozdělovacím systému. Samozřejmě, že by si lidé tyto užitečné věci rádi platili bez státu, kdyby jim stát nebral půl vyplaty na, na daních. Když je stát takto roztažený do našich životů, není se co divit, že bují korupce a neefektivnost veřejných výdajů. Existuje bezpočet různých výběrových řízení státních organizací na všechno možné, a žádostí všech možných neziskových organizací, i komerčních firem, odotace a granty, kde kdo se snaží žít, nebo obohatit se na úkor státu, a tedy na úkor ostatních daňových poplatníků. Politici a úředníci jsou v tom množství zakázek a plateb neuhlídatelní. Vymkli se naší kontrole. Není se vlastně co divit, že svoji práci nezvládají, dělají chyby. Nestíhají zákony číst a schvalují zákony zmetky. Slibují miliardy do nadnárodních institucí, jsou úplatní. Svěřili jsme jim totiž nesplnitelně nesplnitelný velký úkol. Kapitola Nesplnitelný úkol Naložili jsme státu, a tedy politikům, které si volíme na zprávu státu, příliš velké břemeno. Postarat se bezchybně o každičky aspekt lidského života, od stavby dálnic, přes organizování školek po kulturu a sport je nadlidský úkol. Troufám si tvrdit, že většina občanů by panu Nečasovi, Fisherovi či Sobotkovi nesvěřila na rok zprávu své firmy o desetí zaměstnancích. Nejspíš bychom jim ani nesvěřili, nesvěřili na odpoledné hlídání svých dětí. Asi bychom jim ani nesvěřili své úspory aby je rok co možná nejlépe zhodnocovali. A přesto mnozí naivně věří, že by tito cizí lidé nebo kteříkoliv jiní mohli nějakým zázrakem dobře zpravovat 1,5 miliard korun, eh, 1,5 miliard korun vybraných ročně od daňových poplatníků a obrovský majetek České republiky od státních silnic přes státní aerolinie a státní dráhy po státní lesy. Je třeba nově vymezit, co státu dovolíme. Je na čase vzít si některé pravomoci zpět. Nesmíme si myslet, že stačí nechat státu takřka neomezený okruh pravomocí a zvolit čestnější politiky. Museli bychom opakovaně volit nad lidi, aby řádně zvládli své úkoly, které jim zákony ukládají. Chceme zkrátka své peníze zpět, Žádala britská premiérka Margaret, Margaret Thatcherová na jednom evropském samitu. Měla na mysli peníze britských daňových poplatníků, mizející v černé díře bruselského předozdělování. Pohrozila, že jinak zastaví britské platby do evropského rozpočtu. Pojďme parafrázovat požadavek Margaret Thatcherové. Chceme své peníze zpět. Státe... Vládo, my, daňovi poplatníci, občané, skuteční vlastníci tohoto státu, chceme své peníze zpět. Stát by neměl být totalitou, v níž jedna klika vládne a zbytev lidí jsou podřízení, poddaní. Stát musí být společná věc, což je pravý překlad slova republika. Je to podobné jako ve sportovním oddíle, politické straně, společenství vlastníků bytů, zboru dobrovolných hasičů. Zvolíme si výbor, pokladníka a další důležité funkce a zvolené představitele pověříme, aby se z péčí řádných hospodářů starali o společně sdílený majetek. Když své poslání zvolení správci dělají špatně, na příští valné hromadě je odvoláme. Jsme to my, členové vlastníci, kdo s konečnou platnosti rozhoduje. Nejsme podřízeni výboru a pokladníkovi. Výbor a pokladník jsou podřízeni nám, členům. Když stanovy dávají výboru příliš volnou ruku, změníme stanovy. Stejné to musí být ve státě. Musíme si uvědomit, že stát nejsou oni, že stát jsme my. A pokud se oni, co by správci, chovají jako vlastníci a s námi skutečnými vlastníky, Jednají jako s podřízenými, pak je musíme z tohoto omylu vyvést. Když v politické straně nebo ve sportovním oddíle zjistíme, že máme malý vliv na správce, které jsme si zvolili, že jsme jim nebo nějací naší předchůdci dali pravomoc zvyšovat nám neomezeně členské příspěvky, že jsme jim svěřili pravomoc zastavovat společný majetek a hospodařit na dluh, utrácet peníze bez ohledu na schválený rozpočet, pak musíme změnit stanovy a vzít si své výsostné pravomoci zpět. Tím nejvyšším orgánem jsme my, členové. Když vidíme, že jsme trvale v menšině, můžeme nakonec spolek oddíl společenství opustit. Tak, jako jsme do spolku dobrovolně vstoupili, můžeme zase dobrovolně vystoupit. Do státu se obvykle nevstupuje. Výjimkou je žádost cizinců o občanství, do státu se rodíme. Změnit stát za jiný, lepší, není tak snadné, jako změnit sportovní oddíl, vyměnit byt nebo mobilního operátora. O to důležitější je ve státě využívat svá občanská práva. I stát lze v extrémním případě opustit. Nechceme ale odcházet. Je to naše zem, v ní jsme se narodili, mluví se zde naším jazykem, Máme zde přátelé a rodinu. A ve většině jiných zemí to není o nic lepší. Musíme si uvědomit, že jsme to my, komu stát patří, ne politici. Bez nás by nebyli nic, mnozí by se bez toho, aby nám brali peníze z kapes, sotva na trhu uživili. Pojďme tedy změnit stanovy státu, ústavu a vez vezměme si některé pravomoci zpět. Pojďme některé věci politikům zakázat. Zmenšeme objem záležitostí, o nichž jim dáváme právo a vlastně i povinnost rozhodovat. Politici musí být pod skutečnou kontrolou a tou nejlepší kontrolou je omezení jejich pravomocí. Kapitola. Co můžeme udělat pro stát? Neptejte se, co může stát udělat pro vás, ptejte se, co můžete udělat pro svůj stát. Zní slavný citát z inauguračního projevu amerického prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1961. Necituji prezidenta Kennedyho, abych jakkoliv moralizoval. Vůbec nevyzdívám, abychom v současné situaci podporovali stát zdarma. Náš stát si totiž dobrovolnou pomoc příliš nezaslouží. Zatím. A to musíme změnit. Když vzniklo v roce 1918 na troskách rakousko uherské monarchie Československo, Poskytl malíř Alfons Muchanově vzniklému státu zdarma, design bankovek, poštovních známek a kolků. Udělal to zdarma, protože měl radost, že vznikl nový samostatný stát či z důvodu prestiže. Dnes můžeme sotva očekávat, že by někdo chtěl státu dobrovolně přispět nebo prostát něco vykonat zdarma. A není se co divit. Stát se stal novým panstvem, pověstným oni, na které máme malý vliv. Není to ale beznadějné. Stačí si uvědomit, že politici se vymkli kontrole jen díky naší pasivitě, že jsme jim dali příliš velké pravomoci. Můžeme změnit Českou republiku v přátelský, štíhlý stát, pro který i občas vykonáme rádi něco zdarma. Kennedy ve svém projevu pokračoval větou, která je méně slavná, ale možná důležitější. Ptejme se, co můžeme společně učinit pro svobodu člověka. Máme formální demokracii a periodicky opakující se volby. V nich se snažíme zoufale vybírat menší zlo. A tu, se, a tu a tam se v nich vede ideová debata o tom, co by nám měl stát dovolit nebo zakázat. Debata je se například, jestli se má zakázat kouření v restauracích, nebo jestli se má dovolit užívání marihuany. To je příliš málo. To jsou příliš podružné a dílčí otázky. Pojďme tedy parafrázovat Kennedyho slavnou větu. Neptejme se, co by nám měl stát dovolit nebo zakazovat. Ptejme se, co bychom měli dovolit nebo zakázat státu. Ptejme se, co můžeme společně učinit pro svobodu člověka. My nesmíme být podřízeni politikům. Politici musí být podřízeni nám, občanům. Politici jsou jen správci, které si najímáme na správu společných záležitostí. Naše ústava, která by měla politickou moc jasně vymezovat a omezovat, dáva politikům spíš bijankošek dělat cokoliv. Máte prostou většinu ve sněmovně? Schválte si jakýkoliv rozpočet a když překročíte schválené výdaje, nic se nestane. Zvyšte nám daně libovolně, jak chcete. Vydávejte státních dluhopisů a záruk, kolik jen uznáte za vhodné. Kapitola za nedodržení zákona musí politici nést odpovědnost. Státní rozpočet by měl být nejdůležitějším zákonem roku. Prvním krokem k omezení libovule státu by mělo být stanovení jasné sankce za nedodržení rozpočtu. Rozpočet je zákon a každý zákon by měl obsahovat sankci. Jinak je zbytečné se zákonem zabývat, když jeho nesplnění nemá žádné důsledky. Nač se trápit každý podzim ve sněmovně se zákonem o státním rozpočtu, když je jedno, jestli jej vláda dodrží nebo ne. Nemělo by se stávat to, co se stálo v nejextrémnější podobě v roce 2009. Ministr financí Miroslav Kalousek předstoupil před sněmovnu s rozpočtem, který obsahoval příjmy jedna, jedna, 1 114 miliard korun, výdaje 1152 miliard korun a deficit 38 miliard korun. Sněmovna mu zatleskala a návrh rozpočtu schválila. Výsledek hospodaření byl ale podstatně jiný. Příjmy nakonec činili 974 miliard, výdaje 1167 miliard a deficit dosáhl 193 miliard korun. Vláda za prvé nadhodnotila odhad příjmů a za druhé ani nedodržela stanovené výdaje. Sněmovna zprávu o státním závěrečném účtu jen vzala na vědomí. Ústava by měla jasně říkat, že pokud vláda nedodrží rozpočet, který schválila poslanecká sněmovna, musí podat demisi a konají se nové volby. Kapitola Žádné zvyšení daní bez referenda Dalším krokem by mělo být omezení pravomocí politiku zvyšovat daně. Například švýcarská ústava stanoví limity, nad něž nemůže vláda a parlament zvyšit daně. Ve Švýcarsku základní sazba daně z přidané hodnoty DPH nemůže být větší než 8% a snížena sazba DPH na potraviny nemůže být vyšší než 2,5%. Federální daň z příjmu může činit maximálně 11,5% z příjmu fyzických osob a maximálně 8,5% z příjmu právnických osob. Ústava také právo vlády vybírat daně časově omezuje do roku 2020. Na každé zvýšení daní, jakož i na pokračování práva vybírat daň po vypršení oprávnění, potřebuje švýcarská vláda v souhlas většiny lidí a většiny kantonů nezbytný ve Švýcarsku pro jakoukoliv změnu ústavy. Pojďme podobně i u nás vyžadovat pro každé zvýšení daní referendum. Povinné referendum pro každé zvýšení daní by donutilo vládu šetřit, místo, aby si vládnutí usnadňovala neustálým zvyšováním daní. Někdo by mohl namítnout, že lidé by z principu odmítali zvyšování daní, i když by bylo v nějaké situaci třeba ekonomicky ospravedlnitelné. Není ale pravda, že lidé nejsou za žádných okolností ochotní připustit zvyšení daní. Současné švýcarské sazby DPH byly zvyšeny v roce 2010 ze 7,6% respektive 2,4% na nynějších 8% respektive 2,5% právě na základě byt těsného souhlasu lidí a kantonu v referendu, s jasně časově ohraničeným mandátem a s vymezeným účelem, na co peníze půjdou. Návrh na zvýšení daní by lidé podpořili nejspíš pouze tehdy, kdyby daně nebyly už příliš vysoké a kdyby vláda v rozpočtu očividně neplýtvala. V opačném případě by bylo jedině správné, kdyby lidé návrhy vlády na zvýšení daní odmítli. Kapitola. Lidové veto proti zákonům omezujícím svobodu. Dalším krokem k obraně občanů před zvůlí politiků by měl být princip lidového veta, kterým by občané mohli zvrátit každý zákon, který by omezoval svobodu lidí. Dnes má podle ústavy prezident České republiky právo vracet poslanecké sněmovně zákony, které se mu nelíbí. Sněmovna má ale možnost prezidenta snadno přehlasovat většinou všech poslanců, to je velmi chabá obraná občana před špatnými zákony. Nejenže sněmovna může prez, prezidentské veto snadno přehlasovat, především prezident je jedním člověkem. Jehož názor na to, jestli zákon omezuje svobodu nebo ne, se může lišit od vůle občanů. Podobně může zákony vracet poslanecké sněmovně Senát. Sněmovna jej ale může obdobně snadno přehlasovat většinou všech poslanců. Efektivní obranou proti zákonům omezujícím svobodu by bylo lidové občanské veto. Každý jednotlivý zákon by vešel v platnost jen tehdy, pokud by se proti němu nepostavila většina voličů. Po každém schválení zákona v parlamentu by existovala lhůta, v níž by měli občané šanci sbírat nezbytný počet podpisů za vyhlášení referenda o vetování zákona. Pokud by se občanům ve lhůtě nepodařilo shromáždit potřebný počet podpisů, Vstoupil by zákon v platnost. Byl by to signál, že neexistuje dostatečná vůle lidí danému zákonu zavránit. V opačném případě by se o zákonu konalo referendum. Kdyby občané v referendu zákon většinově neodmítli, zákon by vešel v platnost. Kdyby občané zákon odmítli, nejenže by zákon nevešel v platnost, ale parlament, který zákon schválil, by byl rozpuštěn a konaly by se nové volby aby lidi nezastupovali poslanci, kteří prokazatelně nereprezentují jejich zájmy. Princip lidového veta by visel nad politiky jako damokluv meč a politici by si nemohli dovolit uprostřed volebního období schvalovat zákony jdoucí proti vůli voličů a odporující slibům na jejich základě byli zvoleni. To se v současné situaci děje. Politici, kteří slibovali konec zadlužování, a nezvyšování daní zvyšují státní dluh a zvyšují daně. V knize je na obrázku Billboard TOP 09, kde je pan, pan Miroslav Kalousek a vedle něho nápis odpovědní chtějí žít bez dluhu, víc než si myslíte. A pod ním je další Billboard ODS z kampaně Před volmami v roce 2010. Je tam na něm pan Petr Nečas. A slogán nedovolíme zadlužovat stát, ani obce. Volte ODS. Lidové veto by ve skutečnosti bylo potřeba uplatňovat jen zřídka, kdy, protože zákonodárci by si nechtěli pod sebou podříznout větev. Někdo může namítat, že by i občasné konání referenda o lidovém vetu bylo pro daňové poplatníky drahé. Pokud bychom ale měli v ústavě zakotvený princip lidového veta, pak pozbude smyslu si senát či prezidenta republiky, když jejich pravomoc pojistky proti špatným zákonům převezme přímo lid. Někdo by dále mohl namítnout, že lidové veto by někdy mohlo zabránit vstupu v platnost zákonů, které naopak lidské svobody rozšiřují, kdyby většina voličů byla proti rozšíření svobod. Řekněme, že by vláda chtěla snížit daně a současně dotace a většina občanů by se v referendu vyslovila proti návrhu, Upřímně pochybuji, že by takto lidé většinově odmítli zákon rozšiřující svobodu. Nezapomeňme, že z většiny dotací vždy ty je úzká zájmová skupina na úkor neorganizované většiny. Kdyby se tak přece ve výjimečných případech stalo, byla by to nezbytná cena za možnost zvrátit tu drtivou většinu zákonů, které svobodu jen více a více omezují. Neměli bychom nikdy obětovat princip momentálního prospěchu. Kapitola zákaz zadlužování Nejenže dovolujeme politikům libovolně zvyšovat daně, my jim navíc dovolujeme libovolně zvyšovat výdaje na dluh neboli hospodařit s deficitním rozpočtem. Politici jsou tak v pokušení, kterému se říká morální hazard. Upřednostňují zadlužení, protože ponesou v současnosti vynosy v podobě rozdělování větších výdajů, které jim přináší popularitu, moc a případně provize. A neponesou v budoucnosti náklady splácení dluhu, protože jejich mandát skončí nepozději za čtyři roky. Politici jsou voleni na čtyřleté období a tak se jejich osobní prospěch a nebo náklad nekryje s prospěchem a náklady státu jako celku, který je založen na dobu neurčitou. Řešením tohoto problému morálního hazardu je omezit právo politiků stát zadlužovat. Vláda by musela hospodařit z příjmy, které daný rok získá od lidí případně s úsporami z předchozích let. Přijímání půjček, zadlužování příštích daňových poplatníků by mělo být přísně omezeno jen na mimořádné případy, jako jsou rozsáhlé přírodní katastrofy nebo válka. Schválení deficitního rozpočtu nebo půjčky by tedy mělo být podmíněno širokým národním koncenzem, konkrétně shodou ústavní pětinové většiny v parlamentu. V prosinci 2001 Švýcaři v referendu schválili změnu ústavy, podle které Konfederace udržuje příjmy a vydaje dlouhodobě v rovnováze. V mimořádné situaci je možné schválit deficit, ale je k tomu potřebná kvalifikovaná většina všech zákonodárců v obou komorách a deficit musí být vykompenzován v následujících letech. Podobný pokus jsme zaznamenali i v České republice. Tehdy opoziční poslanec Václav Klaus předložil v roce 2002 poslanecké sněmovně návrh zákona o rozpočtové kázní. Podle něj měla vláda usilovat dlouhodobě o vyrovnané hospodaření. V jednotlivém roce mohla vláda schvalovat deficit, ale na nadměrný deficit by potřebovala kvalifikovanou většinu. Pro deficit mezi 2%, 2 a 3% hrubého domácího produktu většinu všech poslanců a pro deficit nad 3% HDP třipětinovou většinu všech poslanců. V případě, že by se vláda odchýlila od schválených parametrů, o více než 10%, musela by požádat sněmovnu o důvěru. Václav Klaus tehdy mimo jiné uvedl. Zahraniční zkušenosti prokazují, že nekontrolovatelné zhoršování stavu veřejných financí, narůstání rozpočtových schodků a rychlý růst zadlužování státu nemohou skončit jinak, než vážnou ekonomickou krizi s velmi nepříznivými dopady na zaměstnanost stabilitu měny a životní úroveň občanů. Spolehání se na nějaký zázračně rychlý ekonomický růst, který v budoucnu přijde a dluh zaplatí, nepomůže. Zázraky se nedějí. Naše ekonomika roste pouze mírně a jakékoliv seriózní prognózy jsou v tomto směru spíše pesimistické. Minister financí Bohuslav Sobotka navrhl, návrh okomentoval takto. Myslím, že tato debata má smysl, abychom si vyjasnili různé přístupy, abychom si řekli, čemu bychom se v poslanecké sněmovně měli věnovat, abychom si identifikovali možná řešení. Myslím si ale, že smyslem a cílem této diskuse bude v každém případě spíše závěr, že toto není ten správný návrh, který by Českou republiku posunul dopředu, který by nás posunul ke zdravějším veřejným rozpočtům. Návrh zákona potřebnou ústavní většinu nezískal a všechny další vlády mohly Českou republiku libovolně zadlužovat. Zadlužovali nás od té doby tempem 100 miliard ročně vlády Špidlova, Grosova, Paroubkova, Topolánkova, Nečasova, bez rozdílu. Zatímco švýcarský veřejný dluh vůči HDP díky zákonu o vyrovnaném rozpočtu klesl za posledních 10 let ze 75% na 50% HDP, Český dluh naopak kvůli absenci zákona o vyrovnaném rozpočtu vzrostl z 25% na 50% HDP. Žijeme pravděpodobně v době, kdy si konstituční systémy založené na všeobecném volebním právu hledají své korekce v podobě rozličných ústavních omezení. Po Švýcarsku si podobné omezení přidal do své ústavy Německo a další státy. A pak tady máme veřejný dluh, tabulku zdroje z World Economic Outlook v HDP, procento HDP veřejný dluh, jak to u nás v ruce stoupalo, zejména po roce 2008. A zatímco u Švýcarska to začalo klesat. Už v roce 2002. Lze předpokládat, že demokracie se udrží v těch zemích, které si stanoví dobrá ústavní pravidla. Zemím, které ústavní brzdy zadlužování nezavedou, hrozí státní bankroty, které mohou být následovány státními převraty, erupci násilí a chaosem. Nadějí je, že tam, kde demokracie přežije, půjde o demokracii vylepšenou u účinná konstituční omezení. Pojďme i českou demokracii vylepšit ústavním omezením moci volených po politiků, abychom předešli státnímu bankrotu a abychom udělali z České republiky dobrý stát. Možné znění zákona o vyrovnaném rozpočtu uvádím v příloze. Kapitola Sejměme z politiku břemeno nesplnitelných úkolů. Nečekejme, že s našimi penězi bude lépe hospodařit v příštím období nějaká lepší, Osvícená vláda, která bude moudře a šetrně utrácet svěřené peníze a nikdy nezneužije svého nadřazeného postavení. Nečekejme, že vláda bude lepší, když ji nepovede Mirek nebo Jiří, ale Petr nebo Karel. Sejměme z politiku břemeno nesplnitelných úkolů. Omezme jejich pravomoci ve prospěch naší vlastní svobody. Vyše popsané návrhy na omezení pravomoci státu a politických reprezentantů občanů znamenají návrhy na změnu ústavy České republiky. Jako takové si vyžadují tři pěti novou většinu v obou komorách parlamentu. Jejich prosazení tedy nebude snadné, stejně jako konec konců nebude jednoduché prosadit vystoupení z Evropské unie. To, že však politici v parlamentu mají diametrálně odlišné představy, O fungování České republiky než my neznamená, že nemáme o změny usilovat. Tato knížka je v podstatě hlasem nezastoupených občanů. V poslanecké sněmovně jsou zastoupeni zastánci zadlužování, zastánci zvyšování daní, zastánci dotací. Ti všichni jsou tam zastoupeni hojně. V podobě poslanců v řadách OD, 109 09, KSČM a ČSSD. Zastánci štíhlého státu bez dluhů a přerozdělování, zastánci nízkých a jednoduchých daní a zastánci státu, kde politici musí nést odpovědnost za své činy, ti v parlamentu zatím zastoupení nejsou. Až budou mít i tito lidé v parlamentu zástupce, kteří budou tyto principy hájit, dočkáme se postupně České republiky, založené na zdravých základech svobody a odpovědnosti. Kniha dále obsahuje jako přílohu návrh ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Mě by mohla vypadat hlava první, třetí...